Și se apropia sărbătoarea azimelor care se chema Paști. Și arhereii și căturari căutau cum să-l moare că se temeau de popor. Și a intrat Satan în Iuda, cel numit Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Și ducându-se, el a vorbit cu arhereii și cu căpetenile oastei cum să-l dea în mâinile lor. Și ei s-au bucurat și s-au învoit ca să-i dea bani, și el a primit și căuta prilești ca să-l dea lor fără știrea mulțimii și a sosit ziua azimelor în care trebuia să se paștele, și a trimis pe Petru și pe Ioan zicând, Mergeți și ne pregătiți paștele ca să mâncăm. Iar ei i-au zis, Unde voiești să pregătim? Iar el le-a zis, Iată, când veți intra în cetate, vă va întâmpina un om ducând un urcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei, învățătorul zice, unde este încăperea în care să mănânc paștele cu ucenicii mei?" Și acela vă va arăta un foișor mare așteptat acolo să pregătiți." Iar ei, ducându-se, au aflat, precum le spusese și au pregătit paștele. Și când a sosit ceasul, s-a așezat la masă și apostol împreună cu el și a zis către ei, Cu dor am dorit să mănânc cu voi acest pașt mai înainte de patima mea, că zic vouă că de acum nu-l voi mai mânca până când nu va fi desăvârșit în împărăția lui Dumnezeu. Și luând paharul, mulțumind, a zis, Luați acesta și împărțiți-l între voi, că, zic voi nu voi mai bea de acum din rodoviței, până ce nu va veni împărăția lui Dumnezeu. Și luând pâinea, mulțumind, afrând și lădat lor zicând, Acesta este trupul meu care se dă pentru voi, aceasta să faceți spre pămânirea mea. Asemenea și paharul, după ce au cinat zicând, acest pahar este legea cea nouă într-o sângele meu, care se varsă pentru voi. Dar iată mâna celui ce mă vinde este cu mine la masă, și fiul omului merge precum a fost rânduit, dar vai omului aceluia prin care este vândut. ea au început să se întrebe unul pe altul cine dintre ei ar fi acela care avea să facă aceasta. Și s-a iscat între ei și în înțelegere cine dintre ei se pare că e mai mare. Iar el le-a zis, regii neamurilor domnesc peste ele și cei ce le stăpânesc se numesc binefăcători, dar între voi să nu fie astfel, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai tânăr și căpetenia ca acela care slujește. Căci cine este mai mare, cel ce stă la masă sau cel care slujește? Oare nu cel ce stă la masă? Iar eu în mijlocul vostru sunt ca unul ce slujește." Și voi sunteți aceia care ați rămas cu mine în încercările mele. Și eu vă voi vă împărăție precum mi-a rânduit mie tatăl meu, ca să mâncați să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe tronuri judecând cele douăsprezece seminții ale lui Israel. Și a zis Domnul, Simone, Simone, iată satana v-a cerut ca să vă cearnă ca pe grâu, iar eu m-am rugat pentru tine să nu piară credința ta. Și tu oarecând, întorcându-te, întărește pe frații tăi. Iar el i-a zis, Doamne, cu tine sunt gata să merg și în temniță și la moarte. Iar Iisus i-a zis, Zic ție, Petre, nu va cânta astăzi cocoșul până ce de trei ori te vei lepăda de mine, că nu mă cunoști. Și le-a zis, Când v-am trimis pe voi fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați avut lipsă de ceva? Iar i au zis, De nimic. Și, -și el le-a zis, Acum însă cel ce are pungă să o ia, tot așa și traista, și cel ce nu are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere. Căci vă spun că trebuie să se împlinească într mine Scriptura aceasta și cu cei fără de lege s-a socotit, și cele despre mine au ajuns la sfârșit. Iar ei au zis, Doamne, iată aici două săbii, zisa lor, sunt de ajuns. Și ieșind s-a dus după obicei în muntele măslinilor și ucenicii l-au urmat. Și când a sosit în acel loc, le-a zis: rugați-vă ca să nu intrați în ispită. Și el s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, și în genunchind se ruga, zicând: Părinte de voiești, treacă de la mine acest pahar, dar nu voia mea, ci voia ta să se facă. Iar un înger din cer s-a arătat lui și l-întărea, iar el, fiind închin de moarte, mai stăruitor se ruga. Și sudoarea lui s-a făcut ca picături de sânge care picurau pe pământ. Și ridicându-se din rugăciune, a venit la ucenicii lui și a aflat adormiți de întristare. Și le-a zis, De ce dormiți? Sculați-vă și vă rugați ca să nu intrați în ispită." Și vorbind de el, iată o mulțime și ce cel, cel ce se numea Iuda, unul din cei 12 venea în fruntea lor și el s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute." Iar Iisus i-a zis, Iuda, cu sărutare, vin pe fiul omului. Iar cei din preajma lui, văzând ce avea să se întâmple, au zis, Doamne, dacă vom lovi cu sabia? Și unul dintre ei a lovit pe sluga arhereului și i-a tăiat urechea dreaptă. Dar Iisus, răspunsind, a zis, Lăsați până aici, și atingându-se de urechea lui la vindecat, și către arhereii, Către căpetenile templului și către bătrânii care veniseră asupra lui, Iisus a zis, ca la un tâlhar ați ieșit cu săbii și cu toiege. În toate zilele fiind cu voi în templu, n-ați întins mâinile asupra mea, dar acesta este ceasul vostru și stăpânirea întunericului. Și prinzândul l-au dus și l-au băgat în casa arhereului, iar petru îl urma de departe și prinzând ei foc în mijlocul curții, și șezând, șezând împreună, a șezut și Petru în mijlocul lor. Și o slujnică, văzându-l șezând la foc și uitându-se bine la el, a zis, Și acesta era cu el. Iar el s-a repădat zicând, Femeie nu-l cunosc. Și după puțin timp, văzându-l, un altu i-a zis, Și tu ești dintre ei. Petru însă a zis, Omule, nu sunt. Iar când a trecut ca un ceas, un altul susținea zicând, Cu adevărat și acesta era cu el, că este Galilean. Și Petru a zis, omule, nu știu ce spui, și îndată încă vorbind el, a cântat cocoșul. Și întorcându-se, Domnul a privit spre Petru, și Petru și-a adus aminte de cuvântul Domnului, cum îi zisese că mai înainte de a cânta cocoșul astăzi, tu te vei lepăda de mine de trei ori. Și ieșind afară, Petru a plâns cu amar, iar bărbații care îl păzeau pe Iisus, îl batjocoreau bătându-l, și acoperindu i fața, îl întrebau zicând, Proorocește, cine este cel ce te-a lovit? Și hulindu multe alte spuneau împotriva lui. Și când s-a făcut ziua, s-au adunat bătrânii poporului, arhierei și cărturarii și l-au dus pe el în lor, zicând, Spune nouă dacă ești tu Hristosul. Și el le-a zis, Dacă vă voi spune, nu veți crede, iar dacă vă voi întreba, nu veți răspunde. De acum însă Fiul omului va ședea de dreapta puterii lui Dumnezeu, iar ei au zis toți, așadar tu ești Fiul lui Dumnezeu, și El a zis către ei, voi ziceți că Eu sunt. Și ei au zis, ce ne mai trebuie mărturii, căci noi înșine am auzit din gura Lui.